بسم الله الرحمن الرحيم اګر صالحین ته ګورې وکال الله تعالی الم یئن للذین اان ذراغل وقت هاګه سانو تامنو چې مومنان دی انتښشا قلو به هم دا چې پهره شي زونه د دوي لذکرې الله ه د وجهې آاش دا د الله نه وما نه ظلهې الحقيې اوغ چې رالي ګلیدي الله د ح کې تاب نه اوهکو خبرونه ولای کونو چې نشي د وت کتاب چې ورکه شو کتاب من قبلو د دی نه مخکې فاللهلی ه امادو نوګ شوي اوپغیبانې او مرونه د دو یو د پیغم بارانو په منس کې ډیرره فسي نه راغلی وه فاقت کولو به هم نوڅخ شوي ژونه او دیر پا ہوئی کنا فرما نو ولایات فلباب کثیره معلومه آیاتنا په دې باب کې ډېر دي او معلومني وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نریوایته قال رے فرمای اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینی ولی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی من کی بی اگزما اگر سوک دوگی نرونی سے ننورم متوجیشی فقال فرمایلیو کن فی الدنیا شب دنیا که انک غریب لکت چی او ناشنائی او مسافری او عابر السبيل یا تیر ذن کے دلارے وکانه ابن عمر رضی اللہ عنہما او ابن عمر رضی اللہ عنہما یقولش فرمائل میں ایلام شیتا کل چدی ما خام کو فلا تن تجری سوا نو د سبا پ انتظار کی گاما کی دیشی چ سبار رسی یو تو وفات شوه و اِذا اصبحت کله سباکه فلا تنتظر المساء نو دم خام انتظار مکواب دا بوای چیز بګنیمه خام کوم کی دیشی ما خام کی یو تمړی خار دربانې انبار وی و خذ من صحت کله مردوک اور والد خپل صحت نه دي د فار د بیماری اے وسروغ رمټینو عبادت او لزور ورکا سبا چی بیمار شي نو په بیماری کې خوبیا نه دینځ دکی نه دین چاله خول شي نه په کې دور ډیر اعمال او نوافل کی ومن حیاتک لموتک او والد خپل جننه د مرګ د پاره رو احل بخاري و رحمه الله و انه رضي الله عنه و ده ابن عمر رضي الله عنه نروات شي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائي ما حق امرئ ند حق ديو سري مسلمان له شئون شدل يو شئ يو سي فيه ده باغيك و وصيت قول غاري یا بیت للہ ثنی یوش بشپتی رکی دوا الا ووصیتو مكتوبه عنده مگر پخار دا د وسیت د سره لیکل شویوی متفقن علیہ هاذا لفظ البخاری پیداگرک استحبابی درجوی نو وصیت لیکل مستحب دی اکل گور واجب می لکه تا باندې چا حق شرعي دي کارز دي نور خبري دي چادر سر مال امانتي خه ودا ټول خبر از عمرو ليقام ها متفق عليه هذا لفظ البخاري خدا الفاظ د دې حدیث دا امام بخاری رحم الله ذکر کړی دی او پا روایت د مسلم شریف کې ایبی تو ثلاث لایل چه دېش پیتی کیدري قال ابن عمر رضی الله عنه ما مرت علي ليله نذت رشوه فما هوش پا مسمعت د کم وخ نشي موري د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه قال ذلك فرمایلی الا وعندي وصيتي مگر ما سر از ما وصیت لیکل پروتوی وانا انسند ردی الله تعالی انو دانسر جل انو روایت ته فرمای خط النبی صلی الله علی وسلم خطوتن خط نراخلی نبی دے اسلام سے کرخے فقال هذا الانسان واذا انسان نے وهذا رجل هو دے نتر گور گیر شافری تھے ہاتھ فَبِئْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ پَمند د دې کې چې لري د اځ جاء الخط الاقرب راشيا غ خط ني زني رواه البخاري او وان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم کرخراخلي و نبي رسام ختم مربعا یو سلورگوٹا شکلوال لکستاسو کتابونو کې کیم جوڑ کرده ده وخط تا خطوان فلوستی او راخ کلیو یو خط پدی منز که خارجم منود دی سلورگوٹا لکیرو نباروتیو وخط تا خطوطا شغارا او کرخی راخ کلیوی کرخی وڑی وڑی لا حاد اللذی حاغی تا چې دی په دې منسکې من جانب هل لذید طرفا غن فل وسط چې په منسکې فقال فرمایلی ھذا انسانو دا انسان نه و ھذا جده دا نه تدد المحیط ان به تدنه ګیر او قد احاط به یاه تکلې پدی واه الذي هو خارج عملو دا بار د دو میدن دی وی دا بکوم دا بکوم و ها دهی الخطوط و سفغارو الارعاز او داواروار خطو ناغدی چه دلس شیب مخل پیخی فا این اختواو هادا کد دی بیماری نو دا ختم کی و این اختواو هادا نهاشهو هادا اکد نخطاشو نو دی ابلابی رونی سی اگور آغا شکلی جوڑ کنے تاسو کتابنو کشتا کنکنا آغا شکلی در تا دی دے که جوڑ کنے شکلی در تا جوڑ کنے دے دی کی چراغی گورے گو دا گول شکل دا گیر چاپی را سلور گوٹا اجل لے دا پمنس کی انسان نگورا نیتھی را گر کڑی ادا لر اکر خد دا غو میدون دی وی بانگلہ بجوڑو ادا بکوم واغبکوم امارک بلکل نیز دی ہا مغ شیر مغ ور تا بالکل نزدیره نګور کدی یوینه خطا شي نه شوه هاذا دا به رونی شي رواه البخاری او وهذه صورتو وایدا شکل د دې د پیغمبر علی اسلام سویلی اوگ دوگ دو میدونه دی. مرگ تا یو رس پاتی دا خبری دا سلو کالو دا دو, دو سو کالو شروع دی. او ای دو دو میدونه نقصانات دیر دی. یو پایبادت که سستی رازی. او دوگ دو میدونه سری د دنیا اغغمونه هر وقت پسری سواری. اگه دوگ دو میدونه سری. او دمال مال د جمع کول د ډېرولو فکر په سړي مسللت شي د دوک دوک دو به دونو سره زړ سخصي دي کې هر یو کار د آخرت د 파ره تباہی دا هر یو کار د آخرت د 파رس د تباہی دا وان بيوره رت رضى الله تعالى انحو ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال اللہ حبی فرمایلی بادرو بلا مال شعبن جلدیو کای پا عملو نو کول سردو نمخ کی هل تنتظرون اتا شین انتظار نکوی الا فقرن منسین مگر غریبی منسین چرس بدر نہیر کی بازی دا سی غریبی راشی چی حرس ده سڑی نهیر شیب. لوگا دا تند دا بچی ور تجاڑی در پدر نه. آو غینا متعیان یادا سی مالداری رالا چی د سڑی نه سرکش جوڑ کو. ایرو غرمت سڑیو دا حیان اڈک کوری مال سر خزی زنانم بار رواتی سڑو سر اگا پا اگا شوی پر دیتو ټوله ری خواه. او مرذمن مفسدن یا اغا بیماری چې فساد براولې او هرمن مفنن دان یا اغو بدعاواله مفنن دان چې سړې وس جوړ کئ اصل کې فن دا یو فن د په مناب د ملامه تیارازي او زیفل عقل راځي چې دی به عقل اقلالله د بډه دماغ ماغ بیا کار نه کوي او مووط مجهزا یا غ مک په تلوار سره را روان او د جاال یا د جاال فشرونغامون تا خوی شر د غائب دے ینتظرچ انتظار کی دیشی او اس آیا دا قیامت وسات ادھا و امر قیامت دیر ہے بتناک اترخنے رواہ ترمیزی وقال حدیث حسن وعنہو ددغ ابو حریر رضی اللہ عنہو نروائت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیه اکثرو ذکراها دی من لذات دیر رایا دوی یاداش د ختم اون کی دا لذاتو یعنی الموت چیاغا مرگ دیم ای لذتو نا ختم ای ای بنگلی خون ختم شدیش تیویزه با منکیگم دا وزارتو دا اقتدار وو خون ختمیگی چی مرگ رایات شیم رایا یا د وی د دیر کیا داش د هغه ختمه ان کی د لذات یعنی الموت وای مراد د الله پیغمبر خص دمرغ نہ روا ح ترمذی او قال حدیث حسن وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلث الليل کل <سؤال> چې بلان درمۍ سد شپې قام او بدرد فقالو او به فرما لیا يوهناس اے خلق او ذکر الله لاريات کي جات الراجفته تتب او حرادف را لا اول اشفي لي ورپسي براشذ ما جا الموت بما فيه راغه مرګ واغه چې په دې کمی کمی کومه کومه سختۍ دي ځن کدان نه کبر د سوال جواب د نکیر او منکر خبري جا الموت بما فيه راغه مرګ سره دا سختو نه چې پدی کینی قلت یا رسول الله ما یاد الله رسول او ابن کابر رضی الله نوې ان یو خیره صلوات عليك زو خډیر درود وام فَكَمَجَرُ لَكَ مِنْ صَلَوَاتِ سُمَرَو گرزوم تا د پاره زما د درو دیلونہ قال مَشِیتَ سُمَرَ چی خوشی قُلْتُ اَلرُبْعَاسَ لَرْمَیْسَا قال مَشِیتَ فَيَنزِتَ فَو خيرُ لَكَ کَنور دیم زیاد خداب غوري قُلْتُ فَنِشْفَانِم قال مَشِیتَ اغه چی دی خوشی فَيَنزِتَ کَزیاد لک فو خيرُ لَک دا غور تا د پاره قلت فثلسين دوی شه کالمہ شیتا فینجیتک نور دین درود شریف زیاد کو فهو خیر لک بغوری تا د پاره قلت اجعل لک الصلاتی کله زبطول اوقات کی چه د فرض واجبات و سنن و دا کونونه لاوی درود بو ام پتا شو قال اللہ حبیبی اذنتک فاحمدک ایزن په دغخت کې چېته داسې دا کې توک نوستا د غم دل لري کولو د پاه به دا پار کافی شي ی خفارولهکه غمبک او تاله بستا دګونه به دیر شي ډیر د رولو سره الله د سړی غمونونه فکرونه ختمئ او دی سرهګونهونه ماف کې رواهو تر میزیو وقال حديث حسن ا سبب د دې چې دې سره دور دوره فائدې